і веліла активізувати своє щовечірнє полювання. «Проїдуся ще й набережною», – вирішила Марина, хоча погода почала псуватися, і над містом, за якихось 20 хвилин, що вона була в кав'ярні, почали купчитися темні важкі хмари. Марина їхала повільно, машин на шосе було мало, перехожих також. Вуличні кав'яреньки та забігайлівки зачинялися, офіціанти заносили столики до приміщень, і складали гіркою різнобарвні пластмасові стільчики. Стежачи за дорогою, Марина краєм ока поглядала на тротуар. Вона помітила хлопчика років десяти, який, ховаючись під рекламним щитом, обстрілював машини та перехожих з іграшкової рушниці. Він націлився й у Марину. З пороху його вуслана зрозуміла, що він вигукнув «пуф». Марина печально посміхнулася. «Мене вбито. Непоганий початок для оповідання». Мене вбив хлопчик. Він розстріляв мене майже в притул із задоволеною посмішкою малого садиста. Але я вижила. Повернулася додому, де на мене ніхто не чекав, і поставила чайник. День минув благополучно. Марина знову глянула на хлопчика у скальця заднього бачення. Він же поціляв у автофургон із написом «Риба». Хлопчик викликав у неї огиду. От з таких виродків виростають вбивці або тихі сімейні тирани. Їй закортіло вийти за авта і надавати юному стрілку з тусанів. Як я їх усіх ненавиджу, подумала Марина. Ні, сьогодні з мене досить. Вона круто розвернулася і поїхала додому. Труп було знайдено у центральному сквері на майданчику біля житлового будинку номер 57 о 5 годині ранку. Спочатку оглядному панові, який вивів свого собаку по малій потребі, здалося, що з сусіднього бутика модного вбрання на вулицю викинули манекен. Надто вишуканий одяг був на молодику, чорний довгий смокінг, краватка і сорочка, що, мабуть, колись була білою. Пан із собачкою підійшов ближче. Пес спручався і почав тоненько скавучати. За три кроки до знахідки пан нарешті з жахом зрозумів, що перед ним не манекен, а не біщик. У широко розплющених і вже каламутних зіницях застиг вираз невимовного подиву. Легкий вранішній вітерецько йовдив короткі пасма світлого волосся. Огрядного пана знудило. Затиснувши долонею рота і забувши про свого песика, він побіг до найближчого телефона і тремтячою рукою набрав 02. Марина прокинулася рівно в шостій. Раніше їй завжди не вистачало години, аби остаточно відчути себе бадьорою. Вона прокидалася о дев'ятій під огидне дзеленчання будильника і стрімголову зривалася на роботу, клинучи все на світі. Тепер, коли нарешті можна було розслабитися і не поспішати, її внутрішній годинник ніби хтось навмисне переводив на три-чотири години вперед. У цьому не було ані ради, ані пояснення. Вона прокидалася і більше не могла заснути. Зазвичай заварювала міцну каву і вешталася своєю однокімнатною затишною квартиркою, обмірковуючи плани на день. Відносний добробут і спокій так само не приносив задоволення, як і колишнє напівжебратське існування у штаті Науково-дослідного інституту. Тоді майже вся її зарплатня за вбільшки 50 умовних одиниць йшла на утримання цієї затишної однокімнатної хрущовки, яку вона недавно приватизувала. Можна було приїхати переїхати в один з центральних районів, але в самому центрі жили її батьки, і такий переїзд міг означати одне. Їхні постійні візити з багатогодинними розмовами на теми моралі. Марина це могла витримати не більше одного-двох разів на рік. Дівчина намагалася відвідувати родичів якнайрідше, картала себе за це, завжди приносила дорогі подарунки і вмовляла себе не сперечатися з ними. Але це було понад її сили. Усім своїм нинішнім життям Марина намагалася довести самій собі, щоб випросталася з-під гніту їхнього виховання, густо замішаного на цитатах класиків, конспектування творів Шопенгавера та статей Добролюбова. «Помри, але не давай поцілунку без кохання», цитувала мати, розмахуючи черговим томиком чергового різночинця. «Людина це звучить гордо», – вторив її батько. І вже не помічаючи доньки, вони розпочинали довгу полеміку про історичний контекст і роль у ньому маленької людини. «Ми не від світу цього», – зітхав батько. «Ми аристократи духу, і нам байдуже, на якому дивані ми спимо».